بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وبيده التعيين اود ان اؤكد ان لا اله الا الله رب العباد وهذا ان سيدنا محمد العطر ورسوله و نصلي على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين ان الله يمن عليكم بفضل واجله واله يا لتقوى الله فَوَذَبَ إِلَى الْمُصْطَفَى مِنْ الْمُسْلِمَانِ بُدَ لَهُ حَمْدُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالنَّبِيِّ رِوَايَةً مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ جَادَ قَدِيمًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبْيِينِ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 أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها أو كما قال hadis Wahid mustafa pun alaihi seorang sahabat yang amat dikenali kepada nabi sallallahu alaihi wasallam namanya sidin umar al-khattab radhiyallahu anhu kata sidin umar pada satu hari dibawa ke depan nabi sallallahu alaihi wasallam sekumpulan lawan dan satu hari Orang bawa satu kumpulan Tawanan perang di kedepan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Faizam Ra'atun Minas Tabi Tafa'ah Dalam ramai-ramai kumpulan Yang menjadi tawanan perang tu Ada satu orang perempuan Dia juga Tawanan perang Dan dia kelihatan berjalan-jalan Di celah-celah Tawanan-tawanan perang hak lain. Ha? Ada satu kumpulan tawanan perang dibawa ke depan Nabi. Dalam ramai-ramai itu ada satu perempuan. Dia ni nampak tu berjalan macam duk cari satu benda. Di celah-celah tawanan perang hak ramai-ramai. Ibu aja ada sahabih yang sifat lagi. Dalam dia duk pusing-pusing cari. Dia jumpa satu budak kecil. Sahabih maksudnya budak kecil fazathu fa alzaqathu bi fa arda'athu -ba Jadi jumpa budak kecil ini, dia pun ambil budak ni dukung bagi minum susu badan dia. Omat dia. Dia orang pun tak tahu dia siapa, orang pun tak tahu budak kecil tu anak dia ke anak siapa, siapa pun tak tahu apa. Cuma keadaan dia macam tu. Satu hari Sewaktu dibawa tawanan perang ramai-ramai mai ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ramai-ramai itu ada satu orang perempuan, dia ni bangkit untuk berjalan di celah-celah tawanan yang lain ni berjalan berjalan berjalan, dia jumpa satu budak kecil, dia ambil budak kecil ni ambil dukung, dia bagi minum susu badannya. Ini yang berlaku seperti mana yang diceritakan oleh Sayyidina Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi shallallahu alaihi wasallam yang melihat benda ni, nabi tu tengok benda ni, fakal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, nabi kata, ronah ini merah, filna. Nabi kata apa pendapat kamu? Kalau lah perempuan ni ada anak seorang. Agak-agak hampa -agak dia zamak dah ambil anak dia lihat kecil tu lempang masuk dalam hampir. Nabi hmm. tanya macam tu. Hambir nampak perempuan ni tadi. Dia berjalan-berjalan macam duk cari satu benda. Dalam-dalam duk cari jumpa satu budak budak kecil. Dia ambil budak ni. Dia dukung dengan penuh kasih sayang. Dia bagi budak kecil ni minum susu badan dia. Perbuatan dia ni Nabi tengok. Sahabat-sahabat lain pun tengok. Tiba-tiba Nabi tanya sahabat, -sahabat lain. Nabi kata apa pendapat Anwar semua. Kalau perempuan hak jenis macam ini. Hak jenis mempunyai sifat umum, sifat keibuan, sifat sayang pada budak-budak kecil. Dia jumpa budak kecil yang bukan anak dia. Dia sanggup ambil budak itu, dia bagi minum susu badan dia. Agak-agak Anwar, mak ataupun perempuan hak jenis macam ini, dia sanggup dah ambil anak dia lepak dalam api. Ditanya macam tu. Kulna. Jawab pada sahabat. La Wallahi. Dia eh, pun kata dah. Demi Allah dah. Kalau perempuan hak jenis penyayang macam ni. Kalau perempuan hak jenis sayang ke budak-budak macam ni. Kalau satu orang ibu yang begitu kasih kepada anak dia macam ni. Lama kata nak ambil anak dia lempak dalam api. dok sekali-kali. Tak mungkin dia buat benda tu. Sahabat kata begitu apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata Allahu arhamu biibadihi min hadhihi biwalidha Nabi kata ka aku hendak ke amba satu Kalau manusia pun sayang ke manusia macam tu kalau manusia sayang ke budak sayang ke anak macam tu Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih sayang kepada hamba dia lebih daripada mok sayangkan Nabi wasallam wa jawab macam tu Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a.w. daripada hadis itu dapat kita faham bahawa kita manusia Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan keampunan yang luas pada kita semua kalau manusia mesti sayang dekat anak dia, Tuhan jauh lebih sayang kepada hamba-hamba dia. Tidak ada hamba dalam dunia ini. Tidak ada hamba Allah, tidak ada hamba Tuhan dalam dunia ini yang buat salah, Tuhan tidak boleh ampun kesalahan dia. Tidak ada. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik r.a. Ketika saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, "Kata Allah Taala, 'Yabna Adam, Inna ka mad'au tani warajou tani. Raffarsuka ala ma kana minka, walla ubal. Yabna Adam, lo balagt zanoub ta anan al-sama.'" ثم اتغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك تشرق لا لأتيتك بقرابها مغفرة أو كما قال حديث رواية إمام الترميز Nabi SAW bersabda Nabi kata Allah berfirman dalam satu hadis kudusi Tuhan kata wahai manusia Sekian lama kamu minta dan kamu harap sesuatu daripada aku Tuhan kata mengendur Tuhan kata wahai manusia innaka ma da'awtani wa rajawtani sesungguhnya dah sekian lama dah kamu ni duk minta duk harap sesuatu pada aku Allah fartulaka ala ma ubali Tuhan kata aku ampunkan kamu Walau apa pun yang dah kamu buat kepada aku aku tak peduli Tuhan kata wahai manusia nama kata manusia ni dosa banyak kita ni nampak orang punya dosa kita tak nampak kita punya dosa kita boleh karang dosa orang satu buku tapi kita tak nampak dosa kita satu rumah ini manusia kita boleh kecam orang tapi kita tak mengecam diri kita Orang yang mengecam orang, tidak sedap di rumah dia ada tiga anak yang sudah duduk sekolah menengah tak reti baca Qur'an. Menteri tak menarik. Ini yang dikatakan manusia. Dia boleh habis masa dengan memburukkan orang lain dalam masa yang sama. Di rumah dia ada tiga orang anak tak reti Qur'an. Ini yang dikatakan manusia. Maka manusia ada salah. An insan la yaklu min al khata' wal Manusia tak boleh lepas, tak boleh sunyi, tak boleh lepas daripada silap dengan lupa. Maka manusia yang baik ialah manusia yang menjadikan cermin itu sebagai cermin hidupnya Itu manusia baik. Dia menjadikan cermin muka itu sebagai cermin lidah dia. Dia ambil cermin letak depan dia, dia tengok muka dia sendiri. Dia tengok di mana cacat cela yang ada pada dia dia perbaiki. Ini manusia baik kerana dia jaga diri dia dulu. Selaras dengan firman Tuhan, dia kata "Ual Pu husanum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dulu, kemudian jaga keluarga kamu daripada api neraka." Manusia yang baik ialah manusia yang ikut ayat Quran, ikut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sedang diri kita manusia, kita sedang kita banyak silap. maka kita berbaik kesilapan kita itu yang paling baik. Allah Subhanahu Wa Taala selaras dengan sifat pengampun yang ada pada Dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis Qudus ini. Allah kata wahai manusia aku tahu sekian lama kamu mengharapkan sesuatu daripada aku. Ghafarat tulak. Maka hari ini aku nak bagi tahu aku ampunkan kamu. Walau banyak mana kesalahan kamu wala ubali. Aku tidak kisah. Ya ibn Adam, wahai manusia, law balagat azunuka 'ananas sama. Tsumma astaghfartani, ghafaratu tulak. Tuhan kata, wahai manusia, kalau sekiranya dosa kamu mencicah langit. Kalau kamu satu orang manusia yang banyak buat dosa, banyak buat salah. Dan dosa kamu mencicah langit. Kalau susun daripada perut bumi ini, susun dosa kita tepuh langit. Banyak sungguh dosa kita ini. Kemudiannya kamu minta ampun kepada aku. Tuhan kata, raffar tulak. Aku ampunkan. Dosa kamu kalau sampai cecah langit pun, tapi kamu mau minta ampun dekat aku. Aku ampun kamu. Tuhan kata macam tu. <tuh> ya benar Adam, wahai manusia, innaka lau ataitani biqorabil ardi khataya. Kalaulah sekiranya kamu mati dan kamu menghadap aku dalam keadaan kamu bawa dosa sepenuh bumi. Dosa kalau susun sampai cecah langit, kalau sekiranya kamu tabuk bagi rata, penuh perut bumi ni dengan dosa kamu. Summa laqitani la tushriku bi syai'ah. Kemudian kamu mati, kamu jumpa aku dalam keadaan kamu tidak syirik Allah dengan satu benda pun. La asaituka biqura biha marufirah. Aku pasti wakmai kepada kamu keampunan sepenuh bumi. Kalau dosa hampa penuh turut bumi, aku buat may dekat hampa keampunan sepenuh turut bumi. Bismillahirrahmanirrahim yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu riwayat Imam Az-Germis. Kita ambil pengajaran. Tuan, tuan seperti yang selalu kita sebut. Kita orang Islam, terujukan kita Quran dan hadis Nabi. Selagi mana kita buat tidak lari daripada yang Quran suruh, yang Nabi suruh, kita tidak salah. Walaupun seribu manusia, sejuta manusia kata kita salah. Kerana yang menilai kita ialah Allah. Kerana yang menentukan betul tak betul kita ialah Allah. Manusia dia hanya suka luaran kita. Tetapi Allah Subhanahu SWT dia mengetahui hakikat yang ada di dalam baktin kita. Dan kita meletak kepercayaan kepada Allah Subhanahu Watahu dan Allah Subhanahu Watahu Tuhan yang bersedia menerima segala taubah yang dibuat oleh hamba-hambanya. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah subhanahu mudah-mudahan makdimah itu memberi manfaat kepada semua, insyaAllah. Kita menggunakan baharul mazid jilid enam belas. Baharul mazid jilid enam belas. Kita masuk satu tajuk baru pada jilid yang baru. Kita bersetuju untuk menggunakan jilid 16 iaitu Abwa Burru'ya. Cerita tentang mimpi-mimpi. Kita buka jilid 16 muka surat 2. Seperti biasa Bahru'l-Mazi dia akan mulakan perbahasan tajuk baru dia dengan sepotong hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nadharrallahu umraan sami'a maqalati sawahan fa addaha kama sami'a." Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menceriakan. Allah Subhanahu wa taala akan memberi seribu kepada muka mana-mana manusia sami'a maqalati yang mereka dengar kata-kata aku mana-mana manusia yang suka dengar hadis nabi Allah janji Allah akan bagi muka dia bersih muka dia berjameh muka dia berseri-seri muka dia terhindar daripada muka dosa Nabi kata fa wa'aha fa addaha kama sami'a ah. kemudian dia menghafal dan dia mengamalkan dan dia menunaikan hadis yang dia dengar dia suka dengar hadis nabi kemudian dia cuba sedaya upaya hapai hadis nabi kemudian dia cuba sedaya sedaya upaya yang ada kat dia nak beramal dengan hadis nabi yang dia dengar ni fa'addaha kemudian dimenunaikannya sama samiaha seperti mana dia dengar maka Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi bagi tajam dijanjikan kepada orang-orang yang macam ni mendapat wajah yang bersih dan berseri-seri. Kata dia bismillahirrahmanirrahim abwaabul ruqyan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab yang membicarakan mimpi, maka inilah tempatnya. Semuanya itu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kita pernah ingat kan? Apa juga benda yang ada dalam dunia ni orang boleh tafsir ikut suka. Ada orang dia mentafsirkan apa juga benda bersandar kepada Quran dan hadis. Ada orang dia tafsir apa juga benda bersandar akal. Ada orang dia tafsir apa juga benda yang ada depan dia bersandarkan maklumat-maklumat yang mai kat dia. Maka kita nak bagi tahu Tafsiran yang tepat ialah tafsiran yang bersandar kepada Qur'an dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi SAW. Sama dengan bak mimpi. Mimpi hari-hari orang mimpi. Nabi pun mimpi. Alim ulama pun mimpi. Kita semua pun mimpi. Orang yang tak semayang pun mimpi. Mimpi adalah satu kejadian ajaib yang Tuhan bagi jadi dekat mana-mana manusia. Cuma berbeza manusia, berbeza paham tentang mimpi. Ada manusia bila dia mimpi, dia merujuk kepada tafsiran agama. Ada manusia apabila dia mimpi, dia berdasarkan kepada kepercayaan-kepercayaan tertentu yang tidak ada asasnya dalam agama. Semalam ni kita nak tengok tajuk mimpi berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Masalah. Dia kata mimpi itu apa dia? mimpi ni apa? Sesungguhnya mimpi itu satu alam yang sangat ajaib sekali. Oh, dia kata mimpi ni dia ada, dia satu dunia lain, satu alam lain dan dia dipenuhi dengan keajaiban, benda-benda pelik. Ya. Mimpi naik, boleh terbang. Ya kan? Mimpi boleh terbang dan sebagainya. Tapi dia diceritakan detail ke kita. Telah maklum kepada kita semua. Iaitu Allah SWT jadikan dia di dalam tidur. Ini semua orang tak. Mimpi biasanya main masa tidur. Ada orang tak tidur pun boleh mimpi. Ini lagi luar biasa. Sebab mimpi ini biasanya dia main masa tidur. Tapi ada juga kif-kif luar biasa. Tak tidur pun satu macam punya mimpi. Ini lagi kawal. Jadi, apabila Tuhan kehendakkan seseorang yang tidur itu masuk dalam alam yang ajaib di dalam tidurnya, maka dengan seketika, maka ia tidur. Maka melihatlah ia akan apa-apa yang belum pernah dilihat daripada segala perkara yang ajai tidur. Jadi, ya. kita kata kalau Tuhan nak bagi dia mimpi, saat saja, saat lagi dia nanti pejam mata dia yang tidur. Dan bila tidur saja, saat saja mimpi nanti mati tangan dia lama sat saja pejam sat saja mimpi orang-orang. ada orang bagi dia seperti bermimpi dia naik ke langit dengan terbang tu goda dia mimpi boleh terbang di tanah sini begitu ataupun mimpi naik kapal perang oh, yang ni naik kasar. dia lagi dia akan perang aja kira apa pun nak perang apa pun nak gaduh apa pun nak bertemu apa pun kira mau settle dalam masa satu malam ada jenis orang High voltage Karan kuat man. So mimpi Mimpi nak rasa kebaik Mimpi nak capai perang Ada juga jenis macam ni Dan ada yang mimpi Masuk syurga Ada juga Sebahagian orang Dia mimpi Dia rasa macam Duduk dalam satu tempat Yang cukup baik Yang dia rasa Mungkin itu syurga Begitu Ataupun mimpi Masuk neraka Yang ni leceh Ada juga Perluh macik Dalam tidur Haa Mimpi nampak ulang melegu nak katuk dia lompat lari jatuh lubang api apa-apa merangkak-merangkak kena katuk kepala dengan besi. Kena peluh masjid dan sebagainya. Ada orang mimpi macam tu. Dan ada yang mimpi melihat padang mahsyar. Dia mimpi. Dia tengok lalu satu macam dia ya, padang. Tengok saya padang serai, Bukan padang mahsyar. Ada juga orang macam tu dia mimpi. <coughs> dia kata dan ada yang mimpi melihat nabi-nabi. Ha, ada juga. Ada bermacam-macam mimpi? Macam-macam ha? lah kalau nak cerita kan? Macam-macam cerita mimpi. Maka di sini, maka tidaklah disebutkan semua mimpi manusia itu. Ha? Dia kata taklah nak tulis lah. Kalau nak tulis contoh mimpi saja, satu kitab lain boleh dia nanti tulis. Macam-macam orang, macam-macam mimpi. Bahkan disebutkan mimpi Nabi dan setengahnya daripada mimpi sahabat-sahabat dan juga takdirnya itu. Ada sebahagian pula dia mimpi sama ada mimpi jumpa Nabi ataupun dia mimpi jumpa sahabat Nabi. Dalam mimpi dia tu jumpa satu orang yang berwajah, elok, rupa parah, bersih, nampak berseri-seri, nampak macam satu orang yang hebat-hebat, nampak macam orang-orang alim, nampak macam orang-orang yang sabihin, orang yang baik-baik dan sebagainya. Dalam mimpi itu dia diberitahu bahawa orang tu ialah Silina Abu Bakar al siddiq Misalannya begitu. Ada orang mimpi macam itu dan ada pun mimpi kita semua dari kita yakni manusia maka tiada terkiralah banyaknya dan bermacam-macamnya. Oleh itu telah dikarangkan dia oleh beberapa ulama yang ditentukan oleh mereka itu dengan kitab yakni kitab takdir mimpi. Seperti kitab yang bernama Ta'birul Alam fi Tafsiril Ahlam. Ha, ini cerita pasal takdir mimpi saja. Dan juga kitab Tafsirul ahlam Dan lainnya daripada kitab Arab. Yang memuaskan hati orang yang mau melihat di dalamnya akan takbir mimpi itu. Dia ada kitab sana. Kitab ni. Contoh-contohnya kitab yang ditulis tu di tadi itu. Tafsirul ahlam Tafsir mimpi-mimpi. Dia ada dua orang Arab. Dia guna dua perkataan. Satu dia guna. Ru'ya. Ru'ya makna dia mimpi. Satu lagi, Ahlam juga makna mimpi. Ataupun Hilm, makna mimpi juga. Cuma di sisi orang Arab, bila dia guna Ru'ya, maksud dia mimpi baik. Bila dia guna Ahlam, maksud dia mimpi seorang baik. Begitu. Maka dia kata, mimpi-mimpi mukmin yang sebenar-benar mimpi dan yang bukan yang ingau-ingawan dan tiada lah boleh mempermudah-mudahkan dan bohong-bohongkan tidak ada takbirnya oh, dia kata di, di dalam banyak-banyak mimpi ada mimpi baik mimpi baik ini kadang-kadang kita tak boleh nak buat main-main mimpi baik sebab dia terangkan kita yang kata mimpi baik itu macam mana orang yang nak boleh kata mimpi baik itu pun dia ada orang-orang dia bukan semua orang dia ada orang-orang dia kalau orang-orang macam ni mimpi itu dia anggap mimpi baik. Dan mimpi dia tak boleh kita buat lebih kurang. Sebaliknya perlu kita dengar dan kita takdir dengan cara yang baik. Seperti mana mimpi nabi. Seperti mana mimpi nabi-nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan tidak apa-apa jua hanya dikatakan khayal. Dia kata ada pun orang-orang lain, orang-orang biasa ni yang bukan orang baik-baik. Kadang-kadang mimpi, mimpi itu lebih kepada khayal semata-mata. Yang ni bayang-bayangan yang tiada apa-suatu padanya. Dia kata Bahkan taklah seseorang yang mimpi itu, bila mimpi maulah ingat-ingat. Sebagaimana pesan Nabi SAW dalam kitab ini. Dia kata boleh lihat pada masalah dua belah yang akan datang. Saat ini kita akan jumpa dalam masalah dua belah. Sekali lagi dia akan cerita kalau mimpi baik apa patut buat. Kalau mimpi tak elok apa patut buat. Dia kata dia akan cerita tak lagi. Tajuk baru. Dia kata bab. Anna ru'yal mu'min juz'un min sitatin wa arba'ina juz'an minal nubu'ah. Jadi itu Ba' yang menyatakan bahawasanya mimpi mukmin itu satu potong daripada enam dan empat puluh potong daripada keadaan jadinya ini. Mimpi orang baik-baik ni dia kata adalah satu per empat puluh enam daripada kenabian. Cagi dia yang kita raksa kita. Ketahuilah saudara ku. Bermula makna mimpi mukmin satu potong daripada 46 potong nubuah itu boleh kita dapati dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Az-Zumri. Kata dia, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qatarab az-zaman lam takad ru'ya al-mu'min takzib. Dari wayahek seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila berhampiran masa, maksudnya bila dekat nak kiamat. Apabila berhampiran masa, maksudnya bila dekat nak kiamat. Mustajab tiada hampir mimpi orang mukmin itu bohong. Yang ni apabila hampir kiamat nescaya hampir hampirlah tiada bohong Dan tiada jadi karut mimpi orang Islam yang bermimpi Ah oh, Itu maksud dia Dia kata lagi dekat kiamat Mimpi orang-orang alim Mimpi orang yang baik-baik ni Mimpi ni menjadi kenyataan Hampir-hampir menjadi kenyataan Kalau dia mimpi kata malam petaka nak main Tunggu tak apa lama malam petaka main begitu Hampir-hampir kiamat Hampir-hampirlah mimpi orang baik-baik ini jadi kenyataan begitu Dan boleh jadi berlaku mimpi itu Sebagaimana takdirnya Kadang-kadang dia mimpi itu Memang sungguh-sungguh jadi Macam yang dia mimpikan Ini apa, Tuan? Pastinya menjelang kiamat Makin korang orang baik Menjelang kiamat Orang makin teruk sama ada teruk tu kerana dia sendiri teruk ataupun teruk tu kerana pihak berkuasa memaksa dia jadi teruk. Tunggu tengok apa jadi di Singapura lah ni. Ya. Kestiap lah. Kestiap. Ambil kesempatan daripada isu orang Islam ganas. Ambil kesempatan daripada situ sampai semua amalan orang Islam nak dipunggahkan. Juhan. Ambil kesempatan. Ambil kesempatan daripada isu kata orang Islam ganas, maka orang Islam yang ada di seluruh dunia dikenakan tindakan. Ambil sempena daripada isu kata Islam ni menganjurkan keganasan, maka sebarang simbol, sebarang tanda yang menunjukkan keislaman seseorang nak dihapuskan. Benda ni adalah ulangan kepada apa yang Turki buat dulu. Turki buat lama Eh, Turki dulu tak bagi pakai tudung dan sebagainya, janggut pun tak boleh simpan, lama punya cerita. Dia repeat balik. Walaupun pihak intelektual, pihak-pihak yang cerdik bijak pandai dah kemuka ke hujah secara ilmiah. Kenapa tidak patut dihalang pemakaian tudung kepada orang perempuan Islam. Sama ada budak-budak ataupun orang dewasa. Bagi hujah ilmiah, buat proposal, hantar dan sebagainya tidak dilayan. Alasan yang diberikan cukup. Tak diterima diterimakan. Alasannya dia kata tak mau nak bagi ada perpecahan di sekolah main punca kok mana pakai tudung nak jadi perpecahan tapi itulah alasan yang diberikan oleh pihak berkuasa Singapura tengok-tengok hari -tengok. ini yang dikatakan dunia menjelang akhir zaman ini, ini fenomena dia ini keadaan yang berlaku dalam dunia apabila dunia menjelang akhir zaman dan kita dahulu dengar orang baca hadis banyak kali dah Bada al-Islamu gharib, Islam mula dalam keadaan gharib, pelak, belain pada orang lain, wasayaudu ghariban kama bada. Dan Islam ni akan kembali jadi pelak macam mana dia mula dulu. Bila Nabi mai, Nabi bawa Islam Islam yang Nabi bawa tu pelik lah. pasal masyarakat Arab jahiliah tidak buat macam tu. Tiba-tiba Nabi ajak buat macam tu. Nabi dan orang-orang yang ikut Nabi berlain daripada majoriti masyarakat yang ada. Maka Islam yang dibawa oleh Nabi dilihat pelik pada masa tu. Dia nak pusing balik. mai akhir zaman ni dia nak jadi macam tu balik. Bila orang nak beramal, macam mana ajaran yang Nabi bawa, dia jadi pelik baliklah. Orang kata dok tengok, dia ni nampak ekstrim, dia ni nampak jadi macam tu. Maka akhirnya dikuat-kuasakan peraturan melarang orang buat perbuatan yang disuruh buat oleh Nabi SAW. Nah, ini keadaan yang berlaku yang sebenarnya Nabi SAW sudah berharap. Nah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT Jadi bila menjelang akhir zaman ini keadaannya yang berlaku Orang-orang baik dah makin kurang Yang ada orang baik ni sikit aja. Maka orang-orang baik yang tinggal sikit ni, Kalau dia mimpi, mimpi dia hampir menjadi kenyataan Begitu Baik, dia kata yakni apabila hampir kiamat Saya hampir-hampirlah tidak bohong Dan tidak jadi karut mimpi orang Islam yang bermimpi dan boleh jadi berlaku mimpi itu sebagaimana takdirnya sabda nabi SAW, alaihi wasallam wa asdaquhum ru'ya asdaquhum hadis dan bermula yang terlebih benar daripada orang-orang mimpi pada mimpinya itu ialah yang terlebih benar dan lebih betul pada cakapnya tu dia nabi Habak. begitu Nabi kata siapa dia yang kata dekat nak akhir zaman kalau dia mimpi-mimpi dia betul. Siapa dia orang yang bila dia mimpi-mimpi dia betul ni? Nabi kata orang yang apabila dia mimpi, mimpi dia betul adalah orang yang cakap dia betul. Masyarakat semua kenal. Bila sebut kata dia ni, Haji Ismail ni. Haji Ismail satu kampung tau. Dia tak pernah cakap bohong. Sampai ma'ruf. Sampai diketahui oleh orang macam tu sekali. Haji Sme'i mana? Haji Sme'i kita? Oh, orang tahu dah. Sebut kata Haji Sme'i, ni orang baik. Orang baik. Tak pernah siapa pun dengar kata dia bercakap bohong. Tak pernah siapa pun kena bohong dengan dia. Melainkan dia ni seseorang yang benar kalau bercakap. Kalau dia ni sampai begitu sekali orang kenal dia benar bercakap menjelang akhir zaman kalau dia mimpi mimpi dia benar lebih dekat punya begitu masalah mimpi yang lebih betul dan yang lebih benar sesungguhnya dengan sepotong hadis nabi yang dalam masalah itu tadi dapat kita tahu akan mimpi yang lebih benar dan betul dapat takdirnya ialah itu mimpi orang yang benar cakapnya. Oh, ini nak kita kata dah. Senanglah tuan-tuan nak cakap benar. Senang eh, jangan jangan cakap. Senanglah nak cakap benar. Sekali boleh. Sejam boleh. Satu hari boleh cakap benar. Satu hari cakap benar dia. Eh, tak bohong siapa. Satu hari tak bohong siapa. Kawan kita kita tak bohong Isteri kita kita tak bohong Siapa pun kita tak bohong Kita bercakap Tidak ada benda yang tak betul Melainkan semua betul Kalau boleh Kita orang baik sungguh, Memang baik sungguh. Ada orang boleh buat Begitu Dia kata maka dengan kerana Tidak dia pernah berbuat bohong Pada cakapnya Baik pun dengan bergurau Ataupun tidak bergurau Melawak pun cakap betul ada orang di Melawak Mung ha. Bukan Eh orang kata kuliah Ustaz Sangsuri ada ke masjid ni Kita tak ada eh, tak ada dapak Nak pergi dengar lahir dia ni Melawak, melawak Melawak kenal dia lah Bukan Tak ada orang yang eh, dia kata Tak ada dapak nak pergi dengar ni. Eh. Ada dua sahabat yang tinggal lahir Bukan Bukan ikut sedap nak bercakap ah, wahai dia bercakap sebuah bergubah sebagainya bohong macam tu pun ugamah kata taklah walaupun dia bukan niat bohong dengan tujuan tak bagi orang pi tak, tak, tak, tak ada niat tak elok cuma saja melawak melawak melawak bohong itu pun ugamah kata taklah macam ni maka orang yang dekat nak akhir zaman kalau dia mimpi mimpi dia benar adalah orang yang benar melawak pun dia melawak benar dia tak melawak bohong begitu baik pun dengan taulan ataupun bukan taulan dia kata tak kira dengan siapa dia kira dia bercakap benar semua cakapnya tidak bohong maka apabila mimpi dia dapat takbirnya dengan betul menurut sebagaimana benar cakapnya itu oh, kalau orang jenis benar macam ni kalau dekat nak kiamat esok Tuhan bagi dia mimpi mimpi dia mimpi benar begitu begitu sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan warui al juzun min sittatin, wa arba'inah juzan minan nobuwa. Dan bermula mimpi orang Islam itu satu juzuk daripada 46 puluh juzuk daripada nobuwa. Masalah mimpi orang Islam itu satu juzuk daripada 46 puluh juzuk daripada nobuwa itu apa maksud dia? Kata setengah ulama. Makna satu juzuk daripada 46 juzuk daripada nubuah itu, yang mimpi mu'min itu satu juzuk daripada mimpi Nabi. Yang tu, yang nak abangnya. Orang-orang yang baik-baik dekat nak kiamat esok kalau dia mimpi, mimpi dia betul. Mimpi dia betul itu seolah-olah mimpi itu satu juzuk daripada mimpi Nabi. Itu maksud akal yang dia begitu. Dalam enam bulan, ia menjadi Nabi. Nabi enam bulan sebelum dilantik jadi Nabi. Tuan-tuan, kita dapat baca dalam sirah Rasulullah. Nabi dilantik jadi Nabi umur empat puluh. Umur empat puluh baru turun wahyu pertama dalam buah era. Nabi dilantik jadi Nabi. Sebenarnya, enam bulan sebelum dilantik menjadi Nabi. Nabi, enam bulan tu Nabi belum jadi Nabi lagi. Tapi dalam tempoh enam bulan sebelum dilantik menjadi Nabi, Nabi duduk mimpilah. Mimpi Nabi pada masa itu mimpi benar. Itu maksud dia nak apa? Bila dah jadi Nabi, itu memanglah semua mimpi Nabi benar. Bahkan sebahagian daripada mimpi Nabi merupakan wahyu. Sebelum dilantik jadi Nabi itu, 6 bulan sebelum dilantik jadi Nabi itu, mimpi Nabi itu mimpi benar lah. Itu maksudnya. Ha? Dalam masa 6 bulan dia jadi Nabi. Pada awal-awal dia belum jadi pesuruh Allah tu 6 bulan yang pertama tu dah mimpi betul, betul. Kerana adalah Nabi turun wahyu dengan mimpi dalam 6 bulan pada mula dia belum jadi Nabi. Dan kira-kira Nabi kita telah jadi Nabi dan Rasul itu 23 tahun. Ha, Nabi jadi Nabi selama 23 tahun. Umur 40 dilantik jadi Nabi. Umur 63 Nabi wafat. 63 tolak 40 jadi 23. Maknanya Nabi menjadi Nabi selama 23 tahun. 23 tahun, dia ada berapa kali? 6 bulan. Dia punya kalkulisian, dia ni kemini sikit. Jadi dia nak abang yang turun lah. Nabi menjadi Nabi selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di di Madinah. 23 tahun, Nabi jadi Nabi. Dalam tempoh 23 tahun tu, dia ada berapa kali? 6 bulan. 6 bulan, 6 bulan, setahun. tahun. 6 bulan, 6 bulan, setahun. Kalau 23 atau dia ada berapa kali 6 bulan? 46 kali. Dia nak pergi di situ lah. Nak kata 46. Satu juzur daripada 46 nubur. Dia nak adak yang tu. Pasal apa? Pasal 6 bulan sebelum menjadi Nabi, Nabi dah mimpi benar. Dia kira 6 bulan tu. Tentang boleh faham? Tak faham pun tak faham. Jangan minta tak apa, -apa. <laughs> Balik baca, balik cakap dia lagi pelan-pelan. Pelan-pelan dia nanti faham. Dia punya calculation, dia perkiraan dia macam tu. Begitu. Baik, langkah tu di bawah tu. Sabda Nabi SAW lagi, dia kata, ya salat. Dan bermula mimpi itu ada tiga macam. Mimpi kita ni ada tiga macam. Mimpi itu tiga macam. Sesungguhnya dengan sepotong hadis dalam masalah itu dapat kita tahu. Bahawa mimpi itu ada tiga macam. Pertamanya, mimpi sebenar-benar mimpi. Oh, ini mimpi betul yang ini. mimpi yang betul. Bukannya ingau-ingauan. Bukan mengigau. Mimpi betul yang ini. Satu. Dan bukannya mimpi yang disertai oleh syaitan. Yang ini yang kata mimpi betul, syaitan tak nak campur. Punya. Maka iaitu tiap-tiap mimpi yang dilihatnya di dalamnya barang yang menyukakan hatinya. Oh, kalau dia mimpi benda baik-baik. Seperti dilihatnya dirinya dalam syurga. Ah, ini mimpi bagus. Saya ini mimpi betul. Mimpi dia masuk syurga dah. Begitu. Ataupun mimpi yang ditadirkan. Mimpi. mimpi yang kalau ditadirkan membawa makna baik. Maka itu mimpi yang, yang betul, betul. Seperti mimpi terlihat akan dirinya kena ikat dan sebagainya. Kuluh. Dia kata mimpi, kata dia kena ikat. Mimpi baik, saya dengar. Tak ada dia jelas. Kemudian lihat. Rupanya ada hadis. Ada hadis Nabi SAW. Nabi kata, barang siapa yang mimpi, kaki dia kena ikat. masa itu adalah mimpi baik, Nabi kata. Bermakna kaki dia kena ikat. Dia berdiri. Tengok, tu kaki kena ikat. Itu menunjukkan dia tetap di atas Islam. Oh, takdir dia jadi macam kita boleh fikir tak? Mimpi kena ikat. Kita mimpi kena ikat tak bagus kan? Oh tak? Nabi kata dalam hadis dia, Nabi kata barang siapa yang mimpi, dia duduk atas satu jalan, jalan tu nampak lurus, tapi kaki dia kena ikat. Nabi kata, ketahuilah, dia orang pilihan yang Allah akan pastikan dia duduk di atas jalan yang lurus. Jadi mimpi kena ikat, orang-orangnya termasuk dalam kumpulan mimpi baik. Begitu. Dan kalau kita tak mengaji tak tahu ni? kalau kita tak mengaji tak tahu mimpi telah ikat duk rontar rontar rontar peluh mertik kan? jaga jaga mimpi apa macam ni nak marah punca dia pasal kita tak mengaji bila kita tak mengaji kita tak tahu rupanya mimpi macam tu Nabi kata bagus begitu baik dia kata dan keduanya mimpi jenis kedua dia kata mimpi syaitan. syari dan si hurai bitil lagi lagi halus. Mimpi jenis kedua, mimpi syaitan, iaitu mimpikan segala perkara yang ditakuti. Seperti mimpi kena tekan dengan hantu. Radar <gadar> juga lagu ni. <gadar> Hari ni dia kena mimpi syaitan. Kera tu kena cindih hantu. Baru gaya nak tidur, baru lagu nak pejang, eh kena cindih. Nak menguat tak boleh, nak menyawa tak boleh, iya, iya, iya, iya. Dah berdua puluh minit baru terlepas dia wakuna ha ha ini bukan syaitan dah. So, lah dia suruh tidur banyak dia kena tinih hantu. Dia kata ataupun mimpi kena cekek, ha ni kawal. Mimpi kena cekek. Duduk tak duduk, tangan main menyeramakan lilin pakak nak cekek kita, begitu. Ataupun dia kata mimpi kena nyok. Mimpi bunyi kuat sangat tengok wrestling. Kan mimpi kawan naik atas tali tu terjun macam yeah. perut gitu mimpi kena nyok henyak dia kata, dan mimpi yang tiada berketentuan dia kata, mimpi jenis tak tentu halal mimpi yang lagi tak tahu nak cerita ke orang, mimpi apa dia kata, berasal duduk naik kaitan, eh sedar-sedar kapel terbang, kapel terbang berasal kapel terbang, oh sedar-sedar duduk di bangku, di meja makan di rumah, jadi tak tahuan dia kata ada juga ompi lebut dia kan seperti terkadang nampak dia akan diri dia berkawan-kawan ni yang contoh mimpi tak ketahuan dalam mimpi dia tu dia nampak dia ni ada kawan ramai, kawan dia ada belakang yang no, lama dulu, berkawan masa di Johor dulu pun no, ada dalam mimpi dia, kawan masa sekolah ada no, 25 tahun dulu pun no, ada dalam mimpi dia, dulu no, no, kawan hak no, no, kena yang di Mekah apa dulu pun no, ada dalam mimpi dia. Dia mimpi berkawan-kawan. Kemudian sudah nampak pula beberapa kawan dia jadi mudah-mudahan. Dan mimpi kawan-kawan pejabat dia ni kawan-kawan pejabat dia tu tata-tata berubah jadi budak-budak dia mimpi maafur dia mimpi maafur ni kemudian sudah pula jadi anak menatang teruk lagi daripada kawan jadi arnab duk tepi dia, duduk dia, duduk dia dia ada ada orang mimpi benda-benda ni kemudian sudah merofah barang yang ditakusi ataupun barang yang dibenci dah berubah jadi arnab atau bertukar pula jadi apa kalau aku nak gigit tengkok ada daripada ni macam-macam jadi macam mana? maka semua itu mimpi yang disertai oleh syaitan oh, dia kata kalau macam ni punya mimpi tahulah itu mimpi syaitan sudah campur dalam mimpi hmm? ada kawan saya seorang dia dia tanya oleh Allah dia kata tengok orang ni kata nak baca tajuk mimpi apa dia kata Dizbapak dia ambil bulan lepas lah, dia dengar kata nak baca tajuk mimpi apa Dizbapak dia kata insyaAllah lah seorang ni sebab ada kita macam saya ni, dia kata, saya. saya kalau nak demam, dia kata, saya selalu mimpi sama, kalau nak demam, kalau saya mimpi tu, tahu dah esok, mesti demam lah, dia kata, mimpi dulu kan, dia kata mimpi, mimpi tu berjalan-berjalan langkah, langkah tapak kaki sampai Johor dia duduk, dia Jadi jenis duduk dah, kalau duduk tu, esok demam, dia. Langkah ni langkah jalan ni langkah langkah satu tu langkah tu langkah sampai jatuh langkah itulah. Ah dia kata lompat, lompat-lompat dum lagar siling di atas. Dia jadi deras-deras waktu tu dia kata. Bangkit bangkit pagi esok badan banah dia demam. Daripada budak-budak dulu sampai la umur 40 lah saya tu mimpi lagu tu. Kalau mimpi lagu tu saya demam. Mimpi lagu tu saya demam. Tolong tak ambil tak dia lagu. Si baru nak baca tajuk ni kata tak boleh tak lagi nampak tu tuan ajiknya yang dikatakan alam mimpi yang Tuhan bagi kat manusia ni ajik semua baik mimpi jenis yang ketiga dia kata mimpikan barang yang mesyul dan yang dicita-citai amat oleh hati mesyul ni tuan-tuan maksud dia sibuk mesyul maksud dia sibuk dia kata milpi barang yang masyurun. Maksudnya dalam sari dua ni apa yang duduk jadi semak dalam perut kita? Yang duduk jadi sibuk kat kita apa benda? Apa benda yang duduk jadi sibuk kat kita dalam sari dua ni? Kalau sari dua ni sibuk dengan nak pilih pejar, kita dapat dua tawaran pejar. Satu pejar di Pelopino, satu pejar di Johor. Kita ada dua tawaran pejar, main kat kita. Jadi dalam sehari dua hari ni, duk fikir, nak duk sini kan nak pergi Johor, nak duk sini kan nak pergi Johor. Itu yang duk masyarakat kita. Maka malam ni, hidup, hidup mimpi dua tu. Kita mimpi benda yang memang dok dalam kepala kita. Benda tu juga main dalam mimpi kita pun oh dia kata benda yang dicita-citai amat oleh hati. Ha, mimpi apa? Mimpi nak beli helikopter misalnya. Oh, Mimpi nak beli helikopter. Memang seminggu ni memang duk pikir nak beli tak beli helikopter. Nak beli tak beli nak beli tak beli. Dalam seminggu tu mimpi nak helikopter. Jangan beli dah? Hmm. Pasal apa? Pasal kita dalam bashrul dengan benda tu, maka mimpi benda tu. Itu jenis yang ketiga. Mimpi tu dia main berdasarkan apa yang kita kuat ingat pada masa tu seperti seorang yang gila mengaji dan gila menghatai ataupun melancah pengajian. Maka tiba-tiba dalam tidaknya nampak akan dia melancah ataupun nampak akan akan mimpinya itu payah dapat. Tidur ni sibuk dengan nak pilih kerja. Kita dapat dua tawaran kerja. Satu kerja di Filipina, satu kerja di Johor. Kita ada dua tawaran kerja mai kita. Jadi dalam hari dua hari ni duk fikir, nak duk sini kan nak pergi Johor, nak duk sini kan nak pergi Johor. Jadi itu yang duk masyurulkan kita. Maka malam ni hidup, hidup mimpi dua tu. Kita mimpi benda yang memang main dalam kepala kita. Benda tu juga main dalam mimpi kita. Pun, dia kita benda yang dicita-citai amat oleh hati. Ha? Mimpi apa? nak beli helikopter misalnya. Aku oh, mimpi. Mimpi nak beli helikopter. Memang seminggu ni memang tu fikir nak beli tak beli helikopter. Nak beli tak beli, nak beli tak beli. Okay. Dalam seminggu tu mimpi naik helikopter aja mimpi kat atas. Dia pasal apa? Pasal kita sangat bermasyhur dengan benda tu maka mimpi benda tu. Itu jenis yang ketiga. Mimpi tu dia mai berdasarkan apa yang kita kuat ingat pada masa tu. Seperti seorang yang gila mengaji. Dan gila menghapai ataupun melancar pengajian. Maka tiba-tiba dalam tidaknya nampak akan dia melancar. Ataupun nampak akan akan mimpinya itu payah dapat dan sebagainya. Oh, Dia jadi begitu. Budak-budak nak periksa. Budak-budak anak kita dok mengaji di universiti apabila semua main musim periksa. Jadi yang masrul dalam diri dia apa dia? Menterol dia ni. Boleh lulih ke tak lulih? Baizah ni. Boleh lulih, tak boleh lulih. Boleh lulih, tak boleh lulih. Jadi bila dia mimpi, dia akan mimpi salah satu daripada dua tu. Mimpi lulih Baizah ataupun mimpi tak lulih Baizah. Pasal benda itu ada dalam kepala dia dalam dua tiga hari. Itu satu. Dia kata contoh. Ataupun dia kata ingat. Dan bergantung di hati mahumusafir. Ataupun jenis orang yang kedua ni dalam hati dia dalam 2 3 hari ni duk fikir nanti tak pi tahu nak pi tak pi tahu kelompok nak pi tak duk fikir dulu tu anak panggil pi tapi di sini dengan duk baca yasin orang nak pergi Mekah pun banyak. Jadi di sini dia jadi, jadi, jadi, jadi apa benar ni nak pergi. Tak pergi atau nak pergi tak pih, anak kecik hati. Kalau pergi orang kampung kecik hati. Dia duk fikir nak pergi tak pergi. Musafir ni nak pergi tak pergi nak pergi tak pergi. Tiba-tiba dilihatnya dalam tidurnya akan diri dia dalam musafir. Malam tu tidur-tidur naik rajah-tidak. dan mimpi nak rajah-tidak pergi ke Alhambut dah. Sebab apa? Sebab benda tu yang duk kacau fikiran dia. Sebelum dia tidur tadi. Atau pun mimpi sudah sampai ke tempat yang mau pi. Tengok-tengok dah kelompok dah, dekat palet no. dah di sana. Mimpi tu ada kelompok dah. dah. Ya. Maka yang demikian itu semuanya mimpi yang tiada takbir. Ha dia kata kalau mimpi jenis hak ketiga ni tu ada takbir apalah, itu cuma gangguan dalam tidur. Dia ganggu, pasal benda tu mengganggu kita sebelum tidur lagi dah benda tu duk ganggu kita sampai tidur pun kita terbawa-bawa benda tu masuk dalam mimpi. Hak mimpi jenis ketiga ni tak payah takbir dulu contoh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam macam inilah macam waktu sembahyang istikharah kan. Kita ada anak perempuan tu kan. Dia ada berkenan satu budak jantan mana. Tu. Kita pun ada dah seorang kita cari, kita rasa elok apa semua kita nak bagi kat Bila kita habak kat dia, dia pun habaq kat kita. Budak-budak lama kan. Kita abang ada kita-kita ni ayah adalah seorang budak ni ayah kenal lah ayah tu ingat kalau nak kenal ceriak budak ni oh dengan saya pun ada abang ayah lah ayah pun ada abang aku itu anak bapa saya madah ayah seorang dia tu kenal kita muda dah muda ni lah ayah pun dah selepas cakap dah dengan mak pak budak tu tapi ayah jamin budak ni budak bagus kita-kita-kita dia kata tapi saya pun janji lah. oh pula kan lalu nilah kita katalah macam ni hang buat sembahyang istikharah ha dia kata agak dah lah ni hang buat sembahyang istikharah sembahyang istikharah ni nak menentukan pilihan mana baik untuk abang ya ha dia kata tak apa bah bah meya subuh esok mungkin macam abang dah ni pihak dia senang juga <laughs> adakah itu mimpi hasil daripada istihara ah, ini pun soalan ya. adakah mimpi dia itu mimpi yang terhasil daripada istihara dah sebaliknya mimpi hak meh tu ni mimpi jenis ketiga ni pasal benak tu duduk dalam kepala dia dia semayang apa pun tak semayang istihara pun duduk semayang pun hati duduk meh bukan istihara semayang insya pun hero itu meh juga Istikharah ni telah Aisyah pun hero tu dok mai juga. Lah. Pasi apa? Pasi hati tu memang cenderung kat kawan tu. Maka bila hati cenderung kat kawan tu, tak sabat mana lah kawan tu nanti dok mai. Ah ha, jadi janganlah bila sekali, dua kali, baru lima kali buat istikharah. Apa hatok mai tu dianggap sebagai petunjuk daripada Tuhan hasil istikharah. Dah. Sebab istikharah ni dia nak boleh dapat hasil dia kadang-kadang sebulan sepon dengan syarat dia bersih daripada unsur bias dia tak ada bias kepada hak ni dia ada i dengan b dia tak ada bias dekat i dia tak ada bias dekat b dia dua-dua neutral 50 50 dia buat istikharah nak tengok nak berat belah mana tapi kalau dia memang duk berat i dah hmm, dia duk nampak i juga maka dia masuk dalam kumpulan di pihak ketiga tadi jangan begitu baik Kemudian dia kata sabda Nabi Sallallahu Alaihi SAW lagi farru'iyah salihah busyrah min Allah. Maka bermula mimpi yang sebenar. Dan yang betul itu ialah penyukaan daripada Allah. Dengan sebab bagi takdirnya itu. Kalau mimpi jenis betul ni, yang ini sebenarnya dia kata bushra min Allah. Ini adalah satu good news. Satu berita baik yang Tuhan nak bagi ke orang yang mimpi ini. Begitu mak. Masalah dia kata, mimpi yang betul itu satu penyukaan daripada Allah. Sesungguhnya jika seseorang telah menyampaikan dirinya melihat Nabi dan mencium tangan Nabi, maka itulah satu mimpi yang sebenar. Oh. Haa, ini tak dapat kata-kata apa Kalau sekiranya dia mimpi jumpa Nabi, habislah, yang tu tak tahu, itu anugerah tuhan lah, Tuhan bagi tuhan saya pernah dengar cerita dulu datuk datuk doktor harun din dia mimpi lepas dia operate jantung dia cerita diceritakan saya sendiri mimpi operate dia dia beroperasi jantung lepas operate jantung Hidup di kaki hospital dia kata demi Allah dia dia mimpi ar-rasulullah nabi dalam mimpi dia tu rasulullah ha Kan? kemudian dia keluar dia, kata, dia keluar di ke dekat pintu jumpa Rasulullah dekat pintu kan? kemudian Rasulullah tanya dia apa pasal nampak macam tak apa sihat dia habat kata dia baru pedang jantung kemudian Rasulullah pegang tangan dengan tangan Rasulullah pegang dada dia sabuk sabuk sebab itu Rasulullah kata Insya Allah baik cepat tengah jumpa habih ni. Entah esoknya dia terus jadi macam orang tak operi. Tu arang dia lalu operate, sentral jantung ni dia. Dasar ni koyak lagu tu. Betul. Orang buat bypass koroneri ambil urat apa mai sambung tu pun sebulan dia terlelang dia hospital. Sebulan. Orang kah jantung ni Hari ini, perik, esok dia boleh bangkit, berjalan, merata doktor pun takut dia. Kan? Dia kata apa? Berkat mimpi Rasulullah, Rasulullah SAW. Oh, Tuhan nak bagi. Yang ini ni, kata Tuhan nak bagi. Dan dia pun tak cerita kalau orang merata mudah bedak. Dia cuma hadap bercita kawan baik dengan dia, dia hadap. Tentang. Sakwa tak kering nak jumpa Rasulullah. Kan? Ni, kalau ada dalam jemaah ni yang dapat di Mekah Tau ni, sampai di Madinah ni, ziarah makam Rasulullah. Kita duduk depan makam Rasulullah ni, tuan-tuan bayangkan. Ni yang kita tu, selawat Allahumma salli' ala Muhammad. Nabi Muhammad, kita tu ucap selawat, tu ucap selamat kat dia ni, tu ada depan kita ni. Dalam, kubuk dalam makam ni ada Nabi. Yang kalau kita bagi salam dekat dia. Assalamualaikum warahmatullahi ya wabarakatuh. Yakinlah Nabi jawab salam kita. Nabi kata wa'alaikassalam. Tuan-tuan. Kalau mau kita doa kat kita kebaikan pun. Kita seronok tak tahu nak habang dah. Apatah lagi Nabi kita. Ucap selamat dekat kita. Hari ini peluang ha? untuk orang yang sempat sampai di bumi Rasulullah. Di Madinah dan sempat sampai di Mekah. Ini istimewaannya. Ini itu isi Lebih kerap boleh ziarah Nabi, lebih baik. Ada orang tiap-tiap tahun pergi ziarah Nabi. Ada orang dah sampai sana, sari-sari tu dia ziarah, tak tahu berapa kali. Masuk Masjid Nabawi, semayang aja ziarah. Masuk Masjid Nabawi, semayang aja ziarah. Ziarah, Rasulullah. Lagi kerap kita ziarah dia, lagi banyak keberkatan kita nanti dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi, mimpi jumpa Nabi. Nabi kata, kalau kamu mimpi tengok aku, manam, barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, sesungguhnya dia, dia seolah-olah melihat aku dalam keadaan jalan, Nabi kata. Kerana syaitan tidak boleh menyerupai rupa, Nabi kata muslim dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka di sini dia bagi tahu dekat kita. Dia kata mimpi yang betul, dia kata contohnya ialah mimpi melihat Nabi. Apatah lagi mimpi mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah satu mimpi yang sebenar-benarnya. Dan itulah satu perkara yang menyukakan hati. Tak ada siapalah manusia yang Allah bagi dekat dia mimpi jumpa Nabi yang dia taat kepada Allah. Mana-mana manusia pun kalau Allah bagi dekat dia peluang untuk mimpi jumpa Nabi, dia pasti suatu. Dia pasti suatu. Kerana orang yang melihat Nabi dalam mimpi itu, alamat kepada kebahagiaan dan alamat kepada keagamaan. dia Nak dapat mimpi jumpa Nabi itu, bukan senanglah. Kalau dapat, maka itu tanda kebahagiaan dan tanda Allah nak bagi dekat dia kuat agama mau. So, dan seperti seorang yang mimpi melihat ibu ataupun mimpi melihat bapaknya ataupun sedaranya yang dah mati di dalam tidurnya. Dengan memakai pakaian yang putih maka itu pun satu daripada perkara yang menyukakan haji tu. Oh, kalau siapa yang mak pak dah mati tu sebagainya, tiba-tiba dah 10 tahun, 15 tahun dah, 20 tahun dah mak pak mati, tiba-tiba mimpi jumpa orang tua ni. Dalam dalam mimpi kita tu orang tua ni mai pakai baju putih. Begitu dia kata. Kerana melihat ibu atau melihat bapak itu alamat kepada kesukaan dan kebaikan. Jumpa mak pak ni memang baiklah contohnya jubat mu'afak memang baik begitu dan alamat ibu memakai putih itu ialah alamat ahli syurga putih ini pakaian ahli syurga nah, saya dah baca hadis banyak kali dah, ha? orang nak mati malaikat dan jimat. kalau malaikat main duduk belah kanan pakai pakaian serba putih Nabi kata ketahuilah dia daripada orang-orang ahlus saadah orang-orang yang akan mendapat kebaikan. Tapi kalau malaikat mai dalam keadaan serba hitam duduk sebelah kiri maka ketahuilah dia ni min ahli syaqawah daripada orang yang jahat jahat. Oh, tuan-tuan jangan. Kita duduk atas dunia ni, kita duduk merasa kita baik sangat. Kita duduk berasa orang tu buruk, orang ni jahat, orang ni tak betul, orang ni. Kita duduk berasa macam tu. Nak mati, kita dengar rita, kita baik tak baik. Kita dengar rita. Sebelum mati, kita boleh kata siapa pun jahat, siapa pun baik, kita boleh kata. Dalam keadaan kita tak tahu, kita baik ke jahat. Kita tak tahu. Tapi sedetik lagi, sakaratul maut ni, nak tabib kelak nyawa daripada badan kita, Allah dah tunjuk dah kat kita. Kalau mat pakai putih semua duduk belah kanan, kita baik. Kalau mat pakai hitam semua duduk belah kiri, kita tak baik. Asal sebut kata ke orang lah, hang sendiri akan jumpa masalah tak lagi. Itu sebab kita bila bercakap soal agama, kita tak boleh pukul dadah. Kata kita yang terbaik, orang tidak baik. Tak boleh. Kerana selagi nyawa tak terbit daripada badan, selagi itu kita tak tahu kita ni nak dapat khusnul khatimah kah, nak dapat su'ul khatimah, kita tak tahu. Siapa pernah sangka orang yang melembing Sayyidina Hamzah akhirnya masuk Islam dan boleh mati sebagai orang yang mati, orang yang Islam dan beriman kepada Allah. Masa dia ambil lembing, pergi tombak Sayyidina Hamzah dalam perang badan. Sampai membawa kepada Dalam perang Uhud Sampai membawa kepada Matinya Syedina Hamzah Syahidnya Syedina Hamzah Semua orang kecap dia Semua orang kata ke dia Semua orang nak bonoh dia Semua orang benci dia Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Mendahului kehendak manusia Allah pilih dia untuk terima Islam Allah pilih dia untuk terima iman Allah pilih dia untuk menjadi orang Yang mendapat hidayah Allah Akhirnya Dia masuk Islam Dan dia mati Dalam keadaan orang yang beriman kepada Allah Siapa nak sangka. Kita dengar cerita Balaam, Balaam bin Baura, hidupnya penuh beriman dan sebagainya, akhirnya nak mati diperdaya oleh iblis. Sesaat lagi nak mati, dia mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Oh, yang ini semua orang kena insaf. Ini semua orang kena insaf. Kita benci dekat satu orang, reserve sikit. Jangan benci habis-habis. Sebab kita tak tahu, tahkan dia itu pergi jadi ahli syurga kita pula esok pergi, pergi ganti tempat dia. Kita tak tahu. tuan pernah dengar cerita satu orang yang telah membunuh seratus nyawa. Apa jadikan dia? Dia bunuh 99 orang. Tiba-tiba rasa nak menyesat, rasa macam tersilap. Berasa nak berubah. Dia tanya satu pendeta dia kata ni aku dah bunuh 99 orang macam mana cerita dengan aku ni kau itu berapa 99 orang tak ada jalan ada. Tak ada jalan dia bunuh duit jadi patri. Mati contoh yang terbesar. Walaupun begitu dia masih lagi dok berasa apa kesudahan dia. Ni dia ni jahat sampai bila lah jahat. Satu hari dia nak dia nak berubah juga. Dia jumpa seorang ahli benda. Hadis sahih tuan-tuan riwayah al-Bukhari. Abibillah ni kata tak ada siapa boleh halang kamu daripada mendapat keampunan Allah. Tak ada siapa boleh halang. Kalau betul-betul kamu minta ampun dekat Allah, Allah nak ampun kamu, tak ada siapa mai halang Tuhan ampun kamu. Dia kata tahu ke? Lama dia nak sabar. Abibillah kata kamu kena hijrah daripada kampung kamu duduklah pi tempat lain pasal kampung ni kamu susah nak berubah. Orang kena kamu jahat. Dalam nak pindah-pindah kampung itu, dalam perjalanan tu, mati. Yang akhirnya direngkahkan cerita Allah malaikat SWT dan sebagainya. Nabi kata sebenarnya perjalanan dia keluar itu sedikit baru. Nabi itu jauh lagi. Tapi Allah dekatkan mayat dia dengan tempat yang dia nak pergi. Dan dengan kerana itu dia dianggap sebagai ahli syurga. Ini betul ni contohan. Bukan kita mengaji haba nak dengar masukkan kanan gelok kiri. Tapi kita nak ambil pengajaran. Pengajaran untuk diri kita. Jangan kita pandang oleh semua jahat. Jangan kita perasan kata kita dah cukup baik. Tak boleh. Kerana Allah saja yang tahu kesudahan kita baik ataupun buruk. Huznul khatimah atau su'ul khatimah. Yang penting ialah mitra dekat Tuhan. Mitra kita ni Tuhan selangatkan. Biar kaki kita tak terlincah daripada sirapan mustaqimah. Daripada jalan yang benar. Musliminlah muslimah Ibn Rahman Zalassian. Baik. Dia kata mimpi ni bagaimana hakikatnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah muslim. Telah berkata Imam Al-Malajuh. Bermula mazhab ahli sunnah pada hakikat mimpi itu, iaitu bahawasanya Allah SWT jadikan dalam hati orang yang mimpi itu beberapa ertiqat. Sebagaimana Tuhan jadikan dalam hati orang yang jaga itu juga beberapa ertiqat. Maka Allah SWT itu Tuhan yang memperbuat ia sebarang kehendaknya. Maka boleh dibuatnya apa-apa pada orang yang tidak ataupun kepada orang yang jaga tiada menegah akan dia yang dia akan Allah oleh hidupnya dan tiada menegah akan dia oleh jaga itu dia Tuhan ni teriksa dia buat apa kat kita pun boleh Tuhan ni kalau dia nak buat apa pun kat kita boleh tentu banyak benda pelik Tuhan buat dalam dunia ni kalau kita ambil yang tiba kita paham Berapa banyak dah Tuhan takdirkan, naik satu kaitan, orang tua tua, orang kuat-kuat, orang muda-muda, orang hebat-hebat, ada empat lima orang. Budak kecil, budak kecil baru tiga bulan, empat bulan umur ada seorang, orang tua umur lapan puluh ada seorang, naik sebijik kaitan. Aksiden, dunda-dunda, jatuh gaul bergulim dan sebagainya. Hak muda-muda, hak sergah-sergah ni mati habis. Budak umur tiga bulan tak mati, orang tua umur lapan puluh tu boleh duduk tarik keluar budak ni buat lari. Siapa boleh fikir yang pun nak naik? Cuhan dah buat banyak dah. Banyak dah cuhan buat benda ni. Akak kita kata budak kecil ni di jalan dulu. Jadi dia kecil. Dia tak tahan dengan hentakan. Dengan kesakitan. Dia tak boleh tahan. Dia selamat. Tak ada syalak sikit pun. Runtung-runtung 80 ni kita kata runtung ni pula dia nak berjalan pun tak larat berjalan, tak berjalan tak berhenti jalan tak berhenti tak larat nak berjalan tiba-tiba asiden dia yang pihak ambil budak tu buat keluar daripada resah. Dia selamat. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan maha kuasa. Demikianlah Allah berkuasa mendatangkan mimpi pada tapak-tapak. Tuhan nak bawa main, dia bawa main, tapak-tapak tak apa. Begitu hmm. di bawah itu semua cerita itu semua. Cerita-cerita bawah lagi, Tandang Nabi SAW lagi. وَالْرُؤْيَا مِنْ تَحْزِينِ الشَّيْطَانِ Dan mimpi yang satu macam lagi itu ialah mimpi daripada keduka citaan syaifat. Kita buka muka surat sebelah. Masalah, dia kata mimpi syaitan. Sesungguhnya mimpi syaitan itu, iaitu apabila seseorang itu tidur, maka datanglah syaitan itu daripada sebelah kiri. Nah, ini dia nak cerita mimpi syaitan. Bila tidur, syaitan nanti main belah kiri. Maka ia pun datang mengusik hati dan dipertakut-takutkannya. Syaitan ni dia main, dia duduk belah kiri, dia duduk main buat kerja dia lah. Dia ya, usik kita, dia nanti bagi jadi macam-macam. Ini kerja asyarat. Dengan seketika itu, maka nampaklah ia di dalam tidurnya, rasa-rasa dirinya sendiri bertengkak. Haa, mula lah. Dua syat mimpi, mimpi bertengkak dengan orang. Mimpi bertengkak dengan orang. atau mimpi beramuk. Mimpi beramuk. Mimpi beramuk dok tak dok mengamuk ambil apa. Tentu tahu tak ini hadis jadi kita duk baca dalam surah Abang kan satu habis tetak bini, satu tak, tak lagi habis tetak mak sendiri. Tak? Ni semua ni orang-orang macam ni dia nampak. Senang lah ha? Senang. Dia nampak, dia tengok bini dia dia nampak lagu macam mana kan. Dia jadi macam ni. Ini adalah daripada gangguan-gangguan syaitan syaitan daub, hak jenis dia iblis syaitan jingkapi dan sebagainya hak jenis, jenis macam ni dia nampak banyak contohan hak jenis macam ni, ni. Eh, hak jenis kita tengok tu cepi jalan nampak cakap ngunga, ngunga, ngunga, ngunga. dia duduk sorang tapi nampak cara ke dia bercakap ke macam ada orang berpanya ini adalah gangguan-gangguan syaitan dalam bahasa sainsnya dia buat macam-macam lah, nama lah psycho apa psycho 1 psycho 2 psycho 3 macam-macam kan pokok pangkalnya ialah gangguan syaitan, begitu ha? dia ber bertengkak-tengkak dia beramuk-amuk ni, dia nampak macam tu dan berbunuh-bunuhan dan memperbuat barang yang dibenci dan barang yang ditakuti, dia nampak macam tu saat-saat lagi dia jadi takut sorong-sorang dia takut lari hidup menjorok, tang-tang-tang ni, -tang saat lagi dia jadi terbunuh ke ini benda yang berlaku di depan kita. dan demikianlah perbuatan syaitan itu. Oh, dia kata ni adalah peluja syaitan Maka, dia kata, maka dengan sebab itulah dinamakan mimpi itu mimpi syaitan. Kerana syaitan itu ada menyertanya dan ada mengusiknya. Tapi satu benda kita kena ingat tuan-tuan. Benda ni tak boleh jadi melainkan dengan izin Allah. Tapi kadang-kadang Allah izin. Ada sebab-sebab yang tertentu Allah izin benda ni bagi jadi. Tapi benda ni tak jadi kalau sekalian tidak dengan izin Allah. Begitu. Hmm? baik, kerana syaitan itu ada menyertainya dan ada mengusiknya bersalahan mimpi yang betul dan mimpi yang benar tiada disertai oleh syaitan sekali-kali dan ialah mimpi yang menyukakan hati dia kata kalau mimpi yang baik memang mimpi tak ada lah nak jadi gangguan syaitan itu semua tak ada begitu sabda Nabi SAW lagi وَالرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّسُ بِهَا الرَّجُلْ نَبْسَةِ dan mimpi yang satu macam lagi itu yaitu mimpi daripada barang yang dikhabarkan dengan dia Oleh laki-laki itu akan dirinya Ini adalah mimpi yang kedua Baik, apa maksud dia? Mimpi kosong itu tiada takbirnya Ini, Dia mimpi-mimpi ada Tak ada apa, dia kaitan dengan dirinya itu aja. Sesungguhnya dengan sepotong hadis dalam masalah itu Ketahuilah kita Ada pada mimpi itu namanya mimpi kosong ini mimpi-mimpi mimpi tak ada apa, apa Dan mimpi yang tiada takdir Iaitu ia Daripada seorang yang berbimbang Dan bergantung dalam hatinya Dengan satu perkara yang dicita-citakannya Amat-amat Ini kami terbincang tadi Benda tu dia ingat Benda tu dia mimpi atau disukanya amat-amat. Atau dibencinya amat-amat. Apakala tidur ia, maka sudahlah terpandang-pandang ia dalam tidurnya. Akan perkara yang dicita-citakannya itu. Sama ada didapatnya ataupun ditolaknya apa yang dibencinya. Atul akan terbawa-bawa dalam mimpi dia. Enggak. Sehingga boleh jadi nampak kepada orang yang jaga setengah daripada kelakuannya. dia. Sampai kadang-kadang dia mimpi ni, biar orang boleh tengok. Tak lagi dia kerati bini dia ada orang mimpi macam tu dan dia mimpi si gong bini patah atas pelupuk bagi dia mimpi lawan dengan orang pasal apa? pasal di tempat kerja tadi ada hamstring mana kami duduk jengkel dia ajak bergaduh, duduk tolak-tolak bau lah, duduk tolak-tolak dadah dah sehingga tak emas lagi dah, jadi dia balik ni Balik naik motor, balik naik khaita, balik rumah ni duduk terbayang-bayang lagi tadi. sayang kalau aku rendam di sebijik tadi. Dia duduk geram tu. macam tadi baru keluar daripada ofis. Jadi nak bertumbuk rumah awak. Eh dia kata aku perangin. Janganlah tadi ni duduk siur-siur pun teringat dah sayang. Kalau aku perdayam sebijik tadi. Dia duduk rumah balik tu pun duduk ingat dulu tu. Sampai dia rumah balik pun duduk hangat lagi. Dia berasa geram lagi doi eh masa menyetai tak tumbuk dia ni malam tu tumbuk mini dah. dia dia terbawa-bawa dalam tidur ha gini jenih macam ni dia kata mimpi kosong mimpi kosong kadang-kadang sampai ke peringkat ada orang akan terima padah daripada kelakuan dia seperti dia kata tertawa-tawa ha hmm, ni budak tu senyum Datuk macam ya tu senyum gini dia pun buat golak dia ni senyum senyum tabot segala ataupun seperti bersorak-sorak dan bermacam-macam suara-suara tu bukan saudara dan bermacam-macam suara yang dikatakan orang ingau-ingau. Oh, kadang-kadang bercakap. Di tempat kerja tu duduk syok dengan eh, budak perempuan dekat kerja sekali dengan dia balik semua tak sebut nama gondong bimbi dia ambil bantai pekuk dia mati keras batas-batas yang diorang sebut siapa dia kata ni <laughs> pun terbawa-bawa sampai dalam tidur, tidur sebut nama orang-orang ni semua agak air ni dia kata masuk dalam mimpi kosong maksud yang ini satu macam mimpi yang tiada takbirnya dan kosong tidak ada apa-apa, tak payahlah sejak ni tidur tanya Tuan Alim mana bila ni saya ni sepak, saya tidur saya tidur sebut nama miah ni hmm. tak payah tanya yang tu dia kata adalah mimpi kosong tabe di tanya, tanya. Sabda Nabi SAW lagi, Fa'iza iza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqum fal yatsul, fal yatsul." Maka apabila melihat seorang daripada kamu di dalam mimpinya akan barang yang dibenci dan ditakutnya, maka hendaklah bangun duduk dan berdiri lalu meludah sebelah kiri. Ah, oh, ni Nabi bagi bagi satu tunjuk ajar. Kalau mimpi jenis tak-tak elok ni. Kalau mimpi jenis-jenis macam tu terjaga. Nabi kata jangan terus hidup. Bangkit duduk. Kalau boleh bangkit berdiri dulu. Lepas tu ludah sebelah sini. Ludah isyarat. Ludah isyarat. Ada dalam satu hadis lain Nabi kita muih aja. Tak payah ludah muih aja. Muih tiga kali. Ha? dalam satu hadis lain nabi kata ludah tiga kali ludah di situ maksudnya ludah isyarat bukan ludah sebenar begitu baik masalah mimpi syaitan itu bagaimana kita perbuat baik kalau mimpi hak jenis syaitan ni nak buat macam mana sesungguhnya dengan sepotong hadis itu dapat kita akan satu pengajaran Nabi SAW kepada umat mereka Apabila mimpi akan sebagai mimpi syaitan, seperti mimpi berkelai, pun mimpi berbunuh, ataupun mimpi bertikam, atau mimpi kena tekan, ataupun mimpi kena kenanya, ataupun sebagainya, maka hendaklah bangkit daripada tidur, beralih dan berkisah ke tempat lain. Dia kata, bangkit, dia kata jangan tak bangkit. Bila mimpi tak tak elok, jadi bangkit bangkit berkisah di tempat dia bangkit pergi ke lain dulu dia kata dan ludah sebelah kiri tiga kali sebagaimana ludah orang sebagaimana ludah orang mimpi dan ucap oleh mu begini. Dan ucapkan, hmm. A'udzubillahiminasyaitanirrajim wa min syarri ma ra'aytuh. Hmm. A'udzubillahiminasyaitanirrajim wa min syarri ma ra'aytuh. Begini. Maksudnya, aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena berjalan. Dan daripada kejahatan barang yang aku lihat dalam mimpi tadi. Aku ah, minta jauh. Mimpi, kita ikam orang, kita bunuh orang. Minta, ya Allah, minta jauh aku tak mau bunuh siapa-siapa, Minta, ya Allah. Masalah Mimpi syaitan itu mengapa disuruh syarah kita bangkit Pasal apa nak kena bangkit Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah muslim Saya biar dihimpunkan antara segala riwayat hadis Nabi Dan beramal dengan dia semua Ayat nah, ini Imam Nawawi pesan dulu Dia kata kita ni Cubalah sedaya upaya amalkan hadis Nabi Dalam apa bak sekalipun Bukan dalam bak mimpi aja, dalam bak apa, sekalipun semayangkah, biar kita semayang ikut macam Nabi buat. Dalam bak apa, sekalipun ikut macam mana Nabi buat. Imam Narawi kata, hak tu lebih selamat daripada bidu reka-reka, duk ikut ikut dan Tunggu Jawa. Begitu. Maka dalam bab mimpi ni pun ada hadis-hadis yang menerangkan apa kita patut buat kalau mimpi tak elok. Dia kata. Iaitu apabila melihat seorang akan barang yang dibencinya dalam mimpinya. Maka hendaklah dia hembus. Dia kata. Ataupun ludah sebelah kirinya tiga kali. Ini daripada hadis-hadis lain. Imam Imam Nawawi simpun dia terus buat rakyat asap. Kalau mimpi tak elok dia kata samad demulih tiga kali ataupun buat isyarat lullah tiga kali dan ucap semacam doa dalam masalah tadi auzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarri ma raaitu begitu dan hendaklah berpaling ke kiri yakni tidoh di sebelah lambung yang kiri oh, kemudian lepas pada tu pusing tidoh mengiring ke sebelah kiri dan bangkit semayang dua rakaat. Ha oh, dia kata kalau boleh dia kata tambah satu lagi. Nabi suruh bangkit sembahyang sunat dua rakaat. Kalau lepas tu kalau nak tidur, tidur balik, Semayang dulu dua rakaat dia kata. Maka siapa memperbuat yang demikian itu, maka mengamal ia dengan sekalian yang tersebut di dalam hadis Nabi tetapi jika seseorang itu rengkahkan ada memperbuat setengahnya saja dia pakai muizulah dia nak mangkit limayang nak apa ni semua nak jadi bayah ha? pakai muiz tiga kali aja. Percaya memadai jua pada menolakkan mubarak mimpi syaitan itu dengan izin Allah Subhanahu sebagaimana yang diterangkan oleh di beberapa hadis tadi. Ada kata hak tak apa dah tapi kau orang merga gitu. Dan malam-malam dah kita terjaga bangkit biduk buat isyarat tu limayanglah 2 saat. Bila lagi kita minta semayang sunat. Dah bila dah tumpang terbangkit ni, semayang sunat luarkan. Masalah, mimpi syaitan itu mengapa disuruh syaraq kita ludah sebelah kiri. Kata Imam Nawawi, rahimahubahu ta'ala. di dalam syaraq muslim. Telah berkata Al-Qabi. Dan disuruh syaraq tiup. Dan ludah tiga kali sebelah kiri itu kerana menghalau syaitan. Yang datang dia di dalam mimpinya. Yang lagi dibencinya itu kerana menghinakan syaitan itu dan benci akan dia. Ah, oh, setujuannya tunjuk kata kita benci kepada syaitan. Dan mencorong biru kosong melontak, melontak tu simbol kepada marah syaitan. Melontak tu kan? Ada orang mai tanya, ambil batu ni. Oh, berjaya dah kan? Marah sangat dia dekat syaitan ni kan. Bagai kurang disebut. Syaitan tengok tu pun lari dah. Ayah dia kata marah sangat kat kore kan. Lepas tu kawan balik dengan syaitan. Macam tu macam kan. Dengan gaya pun kan. Melontak daripada Haji dengan gaya lontak. Gaya tu dia mah. Kan dia buat gaya bowling tak mah. Dia kena gaya lontak macam tu. Buat gaya bowling tak apa. Tak apa. Haa ah, dia begitu. Baik. Jadi ini pun serupa. Kita kena tunjuk isyarat bahawa kita hinakan syaitan dan benci kepada dia. Dan ditentukan dengan sebelah kiri kerana sebelah kiri itu tempat kotak-kotak. Dan segala yang dibenci dan seumpama dengan yang kiri ini sudah maklum bagi kita semua. Kiri ini tak elok. Tentang biasa tengok, biasa dengar hadis Nabi, sahabat makan sama dengan Nabi pakai tangan kiri. Nabi terus tengok. Nabi kata kul di yaminik ay hey, makan dengan tangan kanan nabi kata dia dia jawab balik kat nabi dia kata aku tak boleh dia kata aku dah biasa dah dengan tangan kiri nabi kata tak ada orang yang tak boleh buat benda baik ni melainkan dia tak mampu nabi kata oh dia kata dia tak boleh dah biasa dah tangan kiri tak boleh nabi kata ubah juga tangan kanan sebab apa? kiri menunjukkan tidak baik begitu. Tawaf Kaabah pun dulu kanan. Tawaf Kaabah dulu kanan. Kemudian apabila orang-orang kafir Quraisy ni depa pun tawaf Kaabah ikut kanan juga. Bahkan depa tawaf dalam keadaan tidak pakai apa baju. Kemudian Nabi perintahkan, Nabi kata, salahilah mereka ini. Oleh kerana depa pusing ikut kanan, kita pusing ikut kiri." Nabi yang Muhammad. Dan depa tak pakai apa, kita pakai pakaian. Masuk tawah Begitu Dan Jadi semua benda baik Memang disuruh kita mula dengan kanan Hatta nak pakai kasut Nak pakai baju pun Dia suruh taruk mula dengan tangan kanan Pakai kasut pun taruk dengan Kaki kanan dulu Begitu Jadi itu sebab kenapa disuruh Lugah sebelah kiri Apabila mimpi benda tidak baik Sabda Nabi SAW lagi Dan jangan cerita Mimpi itu kepada orang-orang oh, Ini pula satu lagi kalau mimpi ni mimpi tak baik lebih-lebih lagi, tak cerita ke orang mimpi baik pun, kalau nak cerita tengok-tengok orang, begitu dia tak selalu cerita dekat semua orang baik masalah <tuh -tuh> mimpi itu tak boleh cerita kepada sebarang orang sesungguhnya, dengan sepotong hadis itu dapat kita akan pengajaran Nabi, iaitu jikalau seseorang itu mimpi sama ada mimpi baik, ataupun mimpi tidak baik atau mimpi suka atau mimpi, mimpi duka dan juga mimpi takut atau sebagainya, maka janganlah cerita dan janganlah khabar kepada sebarang orang. Janganlah dicanangkan dengan kata, Amboi, aku mimpi anu, aku mimpi anu. Oh. Mimpi tak baik pun salah cerita, mimpi baik pun salah cerita, saya kenal. Maksud tak salah cerita itu tak salah cerita kepada sebarang orang. Kalau nak cerita, tengok orang-orang dulu, baru kita cerita. Sebab pun ditegah Nabi ceritakan mimpi kepada sebarang orang itu kerana... ...mimpi itu tidak keluar daripada dua perkara. Mimpi ini ke mana pun dia salah satu daripada dua. Iaitu mimpi baik ataupun mimpi tidak baik takbirnya. Maka jikalau baik, mimpi itu boleh jadi hasad orang kepada kita. Oh, jadi nampak tak? Kan? Nabi pun pesan kalau kita mimpi bayi biru cerita kau dengan oh, dengkii ni. Dengkii ni salah dua. Dan nabi kami banyak kali dah kita baca hadis kan. Nabi SAW alaihi wasallam kata penyakit yang manusia tak payah nak buang ni di antara dia hasad. Hasad. Balut rembah lelok apa semua pun dengki juga. Allah dengki juga. Tak boleh luko kata bohong jadi tak boleh kata kau boleh nak luko, kalau boleh nak dah kaki bagi jatuh, kalau boleh nak pijak atas belakang zon. tak boleh kata kerja-kerja mencuka. Sebab apa? Hasad. Ada sikit hasad dalam hati. Manusia dia nak buang langsung hasad dalam hati dia susah. Tak banyak sikit dia selina masuk. Dia selina masuk, dia selina masuk. Tengok orang tu lebih dari segi duit rm kita hasad. Tengok orang tu lebih dari segi ilmu kita hasad. Kita tengok orang tu lebih dari segi rupa parah kita hasad. Macam-macam Hasad mai apabila orang di sebelah sana mempunyai kelebihan. Maka hasad mai kepada pihak sebelah sini. Mana-mana orang yang boleh buang hasad terselayan hasad yang lintas dalam diri dia, ini orang baik. Kalau sekiranya tak boleh buang, dia tewas dengan hasad yang dibawa oleh syaitan ke dalam dirinya. dia. Ini saja. Mimpi pun kalau mimpi benda baik Nabi kata sudah cerita ke orang Sebab apa? kalau benda tu baik Ada orang asas dekat kamu Nabi kata Atau menambahkan dengki orang Yang jadi seru oh, Dia memang tak suka kat kita dah Bila kita piduk cerita pulak Kita mimpi jumpa Nabi lapor, Dia meluat ni tak tahu nak harap lah. Dia hantam habis-habisan Sebab apa? dia memang tak suka dah Selama-lama ni pun tak suka Tiba-tiba piduk bawak pulak cerita mimpi jumpa Nabi hmm, Habis ada dia lak kaki terweh kita. Ah, Ini bahayanya begitu. Nabi kata tak cerita lah dekat semua orang. Agak-agak orang yang patut pandang kita cerita, baru kita cerita. Begitu. Dan jikalau tidak baik, dia kata. Takbir mimpi itu didengar oleh seterusnya. Saya jadi menyukakan dia. Oh, Kita hidup cerita, mimpi tak baik pula. Ah, dia hidup karang, apa-apa orang buat dah. Yang patut pun mimpi lalu tu dia ni memang belum luntur lalu ni macam-macam pula nanti keluar main Buruk juga kena dekat kita Begitu Kalau mau ke mimpi itu Boleh khabarkan Yang kepada kekasih yang berakal Itu dia Nabi pesan dia macam Kalau nak cerita apa pun kita pilih-pilih orang Bukan semua orang Pilih-pilih orang cerita apa pun Cerita baik, cerita tak baik apa Kalau nak cerita pilih-pilih orang orang yang dia sebut di sini kekasih yang berakal. Betul-betul kita tahu hati budi dia, kita boleh cerita Kalau kita tak tahu hati budi dia jangan cerita. Kita cerita maksud lain, tafsirannya sudah jadi lain. Padahal apa? Pada dia bukan orang yang sepatutnya duduk pada kedudukan kekasih kita. Begitu. Ha? seperti bapa ataupun nenek, ini tentulah mak bapak kita. Depa tahu cerita sebenar. Depa tahu dan depa tahu kita. Kita anak dia, dia tahu kita. Kita cerita apa pun tak dia, dia faham kita. Cerita dekat makpak kok mana pun tak apa. Dia kata. Ataupun hadir-hadir sedekat, dia kata. Ha? Seperti bapak ataupun nenek. Atau isteri. Yang ni isteri yang penyimpan rahsia. Ataupun isteri. Tentang siapa lagi yang rapat dalam hidup kita? Selain daripada makpak siapa? Isteri lah. Susah kita yang mata yang mata isteri kita, lah. Orang ramai tak makan ayak mata, simpati sahaja kalau kita susah. Tapi yang makan ayak mata, isteri dan anak-anak kita yang makan ayak mata. Orang lain kalau nampak kita okey, dia kata okey. Kalau nampak tak okey, dia kata tak kita. Yang susah, yang menanggung darita, yang menanggung sengsara, anak-isteri kita. Sama lah, ya, di mana-mana pun, dalam apa kes pun macam tu sahaja maka ugamah bagi pesan dekat kita dia kata dalam hal-hal yang macam ni kalau nak cerita apa pun dia kata hanya kepada kekasih yang berakal mak bapa isteri ataupun kawan-kawan kita yang kita kena hati budi dia dan kita tahu dia tak akan mencederakan kita tentu tahu Nabi SAW nak hijrah daripada Mekah ke Madinah siapa yang tahu benar ni? Syedina Abu Bakar As siddiq seorang saja Nabi tak habang dekat orang lain? Tak habang. Nabi habang dekat Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq seorang aja. Sebab apa? Tentang buka dalam kitab hadis dia dicerita siapa Sayyidina Abu Bakar di sisi Nabi. Nabi habang dekat Abu Bakar as-Siddiq seorang aja. Pasal apa Nabi habang dekat Abu Bakar aja orang lain Nabi biar tak tahu pun tak apa biar pergi mereka nak kata apa. Mereka nak, nak kata aku takut. Maka hijrah tengah-tengah. Nabi hijrah tengah-tengah. Belak-gelak lagi. Belum cerah lagi. Nabi dah keluar daripada rumah. Nabi tak ikut laluan yang biasa dilalui oleh orang nak pergi Madinah. Nabi ambil laluan lain. Nak lari daripada bertembung dengan musuh. Sebab Nabi tahu kalau berlaku dengan musuh tak menang. Melainkan Allah nak bantu. Dalam keadaan kita tak kuat. Kita pergi cari musuh. Tak usah. Nabi keluar gelak-gelak lagi. Ambil laluan yang orang tak akan jumpa Nabi. Menyorok dulu dalam buah, dalam guas sur. Nabi beritahu tak sedina Abu Bakar al-Siddiq seorang aja. Siapa Abu Bakar al-Siddiq ni? Tentang tengok balik kisah Israq dan Mi'raj. Bila Nabi balik saja daripada Israq dan Mi'raj, Nabi duduk cerita apa yang berlaku ni. Orang yang selama ni duduk semayang belakang Nabi, duduk jadi orang kuat Nabi, bila dengar-dengar cerita Israq dan Mi'raj, dia berkata apa? Dia berkata, apalah Muhammad ni duduk cerita benda macam ni? Saya tengok Padahal orang kuat Nabi, pengikut Nabi, sembahyang belakang Nabi, sebahagian daripada depa hantam Nabi balik. Macamlah depa tak kena Nabi ni siapa. Depa boleh tak percaya apa yang Nabi kata. Tapi Saidina Abu Bakar As-Siddiq, bila orang pi habaq dekat dia, kata Nabi Muhammad kata semalam dia ni naik borak, naik sampai ke langit Sidratil Muntaha, apa semua benda tak masuk akal. Saidina Abu Bakar jawab apa? Dia kata kalau Muhammad yang cerita benda ni, aku percaya maka dengan gerana tu patah balik kepada peristiwa hijrah Nabi nak hijrah Nabi cerita tak biasa orang ini tuan-tuan sirah Rasulullah bila kita belajar kita tengok kita boleh faham rupanya Islam ni kaya dengan rejokan yang begitu luas yang apabila kita tengok kita dapat banyak pengajaran dan pengajaran ini sebenarnya resipi yang cukup berharga untuk nak kita jaya dalam perjuangan Islam yang kita bawa begitu. Baik, so dia kata di sini bagi tahu kepada kekasih yang berakal seperti bapa, nenek, isteri yang sedih menyimpan rahsia dan tiada pelutih dan bocok mulut. Dia kata tak guna kita dicerita kat orang yang bocok mulut. bocok mulut. Dia mai tanya elok-elok kita habak elok-elok, dia manipulit benda yang kita habak dia pikang jadi cerita lain. Kita apa-apa lain. Dia pinta share buat lain. Jadi cerita lain, toh mahal lagi banyak dokmat. Dan sebagainya. Ini adalah orang yang bercok mulut. Tak guna kita cerita benda-benda yang betul-betul kepada orang-orang yang macam ni. Kerana tak ada kebaikan. Melainkan keburukan yang terpatah balik rumah dekat kita. Maka orang-orang yang bermimpi benda-benda baik, benda-benda buruk. Jangan cerita dekat sebarang orang. Dan kita pilih orang-orang yang tertentu saja Dan kepada orang yang ahli akal dan kepada orang-orang alim dengan kerana itulah seseorang yang bermimpi pergi takdirkan kepada kepada seorang orang sehingga si kepada si jahil pun dipinta takdir kepadanya bahkan sembunyi tahu dan bawa lekas takdir pada tuan-tuan alim ulama yang tahu takdir mimpi itu dia tak usah dibawa bi di merata-rata kerana benda ni akan merosakkan semacam macam kemudian hadis yang last sekali kata dia qala Wa uhabul kait fil naum. Dalam zaman Nabi saw lagi dan aku suka mimpi senkla di dalam tidur. Senkla so al kait maksudnya ikat kaki. Mimpi ikat kaki. Nabi kata aku suka kalau sekiranya aku mimpi mimpi kena ikat kaki. Nabi kata di dalam tidur. Aku suka. Masalah menyampaikan sengkelak itu disukai Nabi sesungguhnya dengan sepotong hadis dan masalah itu menunjukkan bahawasanya Nabi kita suka dia akan mimpi kena sengkelak kena ikat kaki dan benci dia akan mimpi kena belenggu. sebagaimana sabdanya wa dan aku benci kepada belenggu, kerana sengkelak itu tertentu bagi kena rantai ataupun kena ikat dengan tali di kaki ha? aluk kait pasal ikat kaki dan tertentu belenggu itu ikat rantai di leher. Maka sudahlah takbir antara keduanya tak sama. Apa ha, mimpi kaki kena ikat dengan mimpi tengkok kena ikat tak sama. Mimpi kaki kena ikat tu so mimpi baik. Mimpi kena ikat tengkok tu so mimpi tak baik. Bermula takdir kena sengkelak itu iaitu tetap dan kukuh pada agama tu Bila kata mimpi kena ikat kaki bermakna kita ni kukuh berdiri di jalan agama. Begitulah. Sebagaimana sabda Nabi al-qaidu sabatun fiddin. Bermula sengkelak yakni ikat kaki itu takdirnya ialah kukuh dan tetap pada agama, yakni kuat iman. Bersalahan belenggu leher. Maka itu Nabi benci kan dia kerana ia sifat isinomah. Oh, mimpi itu mengikat tengkok. Itu mimpi ahli neraka. Tak bagus Kata akhirnya ini, ini hadis hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya pada Abu Abu Ta'bir. Dan dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya pada Abu Abu Ruhya. Wallahu'alaikum. Kita maaf, biasa lebih baik. Kalau nak kena perhabis, dia tak dia mesti dengan jalan, dia tak faham. Wallahu'alaikum. Yang baik itu daripada Allah yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasnya kifarah dan surah al asr. Thank <laughs> you. اللهم صل على محمد الاولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى على سادة معشر سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قضينا بالله رب الكون الاسلام في محمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا حسن النادي تجاه رسالة الرسول اللهم خف بنا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 ni tengok kita pergi tengok mereka berjegih kat kita pula awak tengok-tengok masa siapa tengok-tengok kita pula hmm tak padan eh. kita mai tengok mereka berkata ke kita kita pun belah begitu lah semua pun dia kata hang siapa kita siapa tak ada siapa-siapa tak ada kita kat kuasa pun tak ada nak tangkap tak boleh kita nak tarik selingat dia pun kita bukan pak dia tak ada apa kecuali dipanggil si tu imam apa-apa-apa masjid yang ada kuasa dibagi, bagi, api kepuluh dia buat.